Inna alhamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu huwa alladhi yahdilu walaa yudhillu wa huwa rabbus samaawaati wal ardhi ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shareeka lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasooluhu safeehu min khaltihi wa khaleelu Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wa ala min ittabah hudahum ila yom iddien thumma emma bach Ayukha al muslimon alhadirun Dekul rukuna subhanum wa ta'ala Fikitabih l'aziz A'udhu billahi min al shaytan rajim Wohu aladhi jajal allayl wa nahar khilfetan Liman arad an yathbakar A'udhu billahi min al shaytan rajim Pagandjerimet janë për Allah më në gjendëshanë të mu. Zotin tonë, për enderojim për ti, ndihmën dhe për e përkojmë. Atë njëri që ka dretuar Allah më në gjendëshanë mu, as kushtë së mundë dhe ta më basë. A njëri që më nga të rubën dhe vetën e ti, as kushtë përveç Allah më në gjendëshanë mu, së mundë dhe ta dretojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër që meriton të anërohet dhe të drejtë. Dëshmojme dhe përtëtojme se Mohamedi i patja dhe shptimi i Zotit qofshin gjithmonë me tër, është robi i Zotit dhe është inderguar i ti i fundit. Të ndëruarë besimtarë dhe besimtarë dhe të zërë dhe motra, së pari urojbetën juve gjithë besimtarë përstimanë për muaj në manë të Ramazanit, Zotin a përfshifët me mëshirën e ti të pa fundë të muaj, në gosë prej a njeruz dhe të si kjerët, Për atyre që këpërme se shparbën Për atyre që falën dhe Zotë Joa falët gabimet Joa pranon lukje E në dzier për e ti muaj Pa që barë me djunahet faljura Si dite që i lidi në natyre Dhe zërë dhe motra Vesimtare dhe vesimtare Zotë i ka caktuar Se pasë qdo jetë Do bib të tekja Ka caktuar Se dhe gjë që ngrihet Ajo do të bi poshë Do të rullet Ka certuar se kjo jetë, edhe pse duket të gjatë, faktës të shkurtër, dhe gabimet që mund bë të bëjë njëri me anë të dollar janë të shumta. Por prapë me bujarinë dhe mëshirën e tij, është auti kancatur që kjo jetë të ketë stacionin, të ketë sezonin. Për njerëzit që duan të pastrohen, për ata që ngjejnë që bëjnë gabime dhe duan të falin gabimet e tyre. Në fakt, kta janë besimtarët. Ata ngjin peshën e gabimeve të fortit. Zoti ka cektuar Se sa të jemi në këtë jetë Me më shiren e ti të ketë sezone Sezon do të thotë Të ashpojdojtë të shka maksimalisht Se po i ku a i nuk vjeni më Nga sezonet dhe stacionet Më të rënsishme Për një besimtar në të bot është muaj i madh i ramazanit I cili vjen vetëm i herë në vit Edhe njerimu se ka Cibord si se arejnë vitin tjetër Kjo është sezonin Më i boliqëm Me të cilin mund kalosh, o vëdha, o mëtër, o vësëmtarë, o vësëmtarë. Kjo është sezoni me të cilin për gjdo ditë thiret. Thërët një zë, duke thënë, Ja baghje khajëri akbil, O ja baghje shërri e të birë, O ti që kërkon hajrin dhe njërësit, Aqfrohu, Aqfrohu se këtu është bendyhyt, O ti që kërkon shërrit liga të tiler buhu, është i betëmi muajt, ku shëtanët i lidhë, Allah më gjendeshane, nuk kanë forë së në bënjëriju. Gjdoj këti që bëhet në të muaj e bënë vetë në rihu, nuk ka fa shëtanin i këtë muaj. Êshtë i vetë në muaj ku Zotë i ordronë dyre të gjennetit të hapëm të gjitha pa përja shtimë, e asë njëna për dyre nuk që nëronë e mbyllur. Êshtë i vetë në muaj ku Zotë i ordronë të gjitha dyre të zjarë gjëhenemi Zotë i në ruenë, të mbyllën e në papre nështim e asë njëra për tyre nuk hapet është i vetëmi muaj kush problemet janë shumë të më laje janë shumë fish janë më shumë se asë një hem teter është do në doshtë anë atë vetëmi muaj kush pirti lartësohet e në dijeti letë si pënd është i vetëmi muaj kush të duhar të janë të ngritura më shumë se asë një hem teter dhe tjeli i shikoj njerëzit me duhar dhe tjeli duke ju në të rizot Dikushtë të të zotë më pranoha njërinin, diku Dikushtë të të zotë më pranoha kuramin, Dikushtë të të të zotë më pranoha duarën dhe lutje, Dikushtë të të zotë mjë mi odzohë mirë, Dikushtë të të zotë mjë më shirohë prilërit, Dikushtë të të zotë mjë zhjithallë dhe problemet dhe të muaj të malë. Kjo është se zoni, vodishëm dhe fjallën që duhet të mësotë dhe, dhe të mëtëra, Ka një mesaj Se kjoj muaj nuk ka vetër një mirësi, por është plotët e për plotë mirësi, mirësi dhe begatirë. Lezër dhe motra, besimtare dhe besimtare, ne në Ramazan a gjërojmë, për gjdo thot të a gjërosh, të a gjërosh, nëse pohet me sinqeritet dhe betëm përhirë të zotit, do të thot të, të vesh një mburoj me stehe dhe zjarit gjahenemit dhe thoshtë që zjari gjenemit i cili ku i qikon njerëzit turët, surët dret njerëzit dite në në nëgaris nuk ka që faribon në gjeruëzve se për para tyre ka një ndarje ka një parzmore, është agjerimi tyre a i nuk ka forës nuk i prejt do të ta e kështu thoshtë në gjithmonë profeti i Zotit se në magjeroni se agjerimi jua dhe të të mëloj nga zjari gjenemit e prak thoshtë kush që agjeroni një ditë në rrugë Zotit, ta që ta djersh në rrugë Zotit, do të thotë ta djersh me sinqeritet në ditë të vështirë. Edhe nëse të kalojnë ditë vështira, nuk është le po të ta djersh në buzë, por kush e vën në tajerim për hir të Zotit, këtë njeriu Zoti do t'ia largoj fytyrën 70 vite nga Azhari i Djenemit. Po ti, për një ditë tajerim, 70 vite larg nga Azhari i Djenemit ta përfytyrë se nuk është pak. Atë ditë duket njërë që ndëqërojnë të e në qohë dhe një cmër më nartë se sa më hapër tjesh, ashtë më shumë të bjënë temperaturët të nëzësi, e në nëzështi e nëzjarë të Gjenevit në Profetë Alei Siram në pësoj që agjërimit të ndihmon të, të ruha që të mërohë që të mërësh një vitën për botën tjetër që të botën të botën të botën të botën të botën të botën të botën të botën të botën të botën të martohet, e porosis dhe këshloj të agjeroj sa më shumë sa agjërimi e mëmron ato nga epshet e të këtia të kësaj bote. Të agjerojsh dhe zërë dhe moka do të thësh të hapish me lejën e zotit një rrugë për gjennet. Agjërimi është rrugë për gjennet. Kush ndek agjërimi në shala, arrim dhe të roket në dyër të gjennetit? Gjennetit ka tër dyër. Gjërësia njërës për tyre është madhe, � qoftë çfarë distanca mes lindjes dhe perëndimit, do të them është shumë e madhe, por do të vijë një ditë ku njerëzit do të shtyhen me njëri-tjetrin për të hyrë në të dy. Një prej këtyre dyerve quhet Rayyan, është dera që është lënë vetëm për agjëruesit. Dhe për derën hyn të gjithat ata që kanë agjëruar, dhe kur hyn agjëruesi i fundit, dera mbyllet dhe thuhet, "Ktu nuk ka më vend. Nuk futet dot kush." përveç atyre që kanë agjëruar në vull zot i për atyre të të thirrën ditën e gjykimit për të hyrën në xhenet nga dera e rajavit është transmetuar se ndjerimi dërgueson është mik nuk lën baltas as në tokë as në botën tjetër ditën e llogaris të kod zot vetë gjyhim i o zot këtë njerëj që e kam kapur për dorë këtë njerëj e kam lënë pa ngramë Madhja dhe natë nuk ka pjetur, po Zotë sot të përkoj që të bëhem ndërmjetës për tërë. Dhe Zotë i ndërmjetës sot me agjerimi, rëndhe Zotë i nga bëhë për atyri që ka për përdojnë pre agjerimi dhe për muranit, dhe sa të përfindojnë në gjennetet dhe Zotë të agjerosh, dhe ezrë dhe motra do të thot të kesh shpërblimet të më dha, jo vetë në botë në tjetër, por dhe në të botë, Me si që i kete me pasërti Ajo është i gzuar Dhe gzimin e shikon në të dyrë Edhe pëse prakë nukës rëtë i dohën të dyrën ti Por gzimin matë matë një agjeruas E ka në momentin kur që e diftarin Kënda i thoshte Profeti Mohamed Salabat Por një një i kja agjeron ka dy gzime Janë gzime të njëra Të parën e ka kur që e diftarin e ti Gëzohet Duk e thënë shqyru ozot që e profundovat Me ndelë agjerimin e kësaj ditë Gzimin tjetër dhe më të makësët parin E ka ditën kur ta konë Zotin Kur këna që duke parësh problemin e agjerimit ti Mandi agjeruasi është nga ta njërës që Zotin Nuk ja të them kur duar bosh Se si a të them dua atë mrasht Nga ta njërës që duar e ti i shkon në ben Me lehet Zotin është agjeruasi besa që e liftar Pra në shpilzoin ditën duaj Jo të njërës me lovi Por dhe me duar dhe momenti më jënësishëm ku nuk duhet Harun e Duat është momenti për para i pëtarit se është momenti ku Zotin të në këtëte në shala duvar në mërash Kjo ishte e agjerimi shpërblimet në lalët të bot shpërblimet në lalët botën tjetër Por një musliman në Ramazan jo të kinesht të agjeron bërë dhe shumë punë të tjera është parajirë punësht se vabesh ku të apeloshet, ku të ambarosh ka dash Zotin që të pastroh e të nështohën sevapër të shumë fish, asë në mërmendja në Ramazan, dhe zërë dhe motra ka namaz, dhe mëjënësish njështë në Ramazinatës, është namazit të ravive, dhe masë të ravive është namazinatës, është namazin teravive, është namazinatë, si dozë dhjetën të etshinë e fundit të mumojtë Ramazan. Por këtë namazit të ravish, shkatonën për këtë i Zotë i sevapër dhe sëllën, u shpade djetë Ramazanit, me besim të i Zotë, Dhe duke pritë është problemin vetën për i Zotit, ati njëri u Zotit dhe t'ja falë, të gjitha gjunaha që kanë kaluar, sa i letë na duket kjo fjallë, duke dhe gjuar shpesh, na duket në përte që t'i shkaramaj, të thotë, të t'i fshi i Zotit të gjitha gjunaha që kanë kaluar, a kërë parë njëri që të premëtonë këtë gjërë, a ka kush për që allahë që i premëtim të tiju, prandaj e blesër dhe motër asetë kjerim nus Këtë zonë një namazin e të radime, sa më shumë më retarë të mundi, aqë më shumë se rapë e do të të mëngi. E mas të radime e ka dhe dhe dhe dhe namaz tjetër, si do mos dhe ditë të fundit, është namazin i natës, i pjesës e tretë të fundit natës, është ta jo pjesë për cilën zonë i thotë, kër vjene tretë të fundit e natës, zotit zbretë për qëllin e bënjas, ashtu si që ka i e malashti së ti, të jazitë unë handët, kush me lutët, të i përgjitje me lutësë të ti, kush në kërkonë në të momente që unë të jatë, të jeshë në Ramazan, edhe në pjesën e tretë natës, edhe në gjami i të Zotit, për Zotit në shpërbimë një e qësa konshën, prandajmë të lezër dhe motëra, ose haroni, në manzën e natës, qoftë të i të rabive, ako qoftë të i të disjitë fundin, fuhe të djet që shijohet në dhëmja, ashtu si shijojnë valorë të gjënetit, është përrejtimi që ndjejnë ata që palinë në namazin e natës, si do mos në muonë në ramazan. Ata janë të letë në shpirë, janë shumë të ambëllë, janë shumë afrë zotin, kam një atmosferë gjë askush që përshkullë ndodë. Ndoshtë akjo është njënga atmosfera që përrejtonë një rimën në gjënetit e zotin. Zotin a dohë për atyri që namazin e natës � Ramazan është muaj i ledzimit Kur'anit, është muaj i zbritës Kur'anit, nëse, ja është Ramazanit një gërën, ka djetë së vape, dhe Elif Lamim ka tri djetë së vape, në Ramazan nuk janë djetë, sa janë dofruashtë, nuk e di, janë shumë, sepse shdo pun që burat në të muaj për shumë, asë sati se imaginon dhëtë. E zoti provojë alisë ti, andaj sot vetëm tim edhe ju sa keni muzikë, dëgjoni nga Kur'ani i pambllar, ka zbritur në këtë muaj, thash më i angul në këtë muaj, beserapin e ka atmat në këtë muaj. Lexojuni nëse dini të lexoni arabisht, nëse nuk dini arabisht, dëgjoni në shqip dhe mundohuni ta kuptoni Kur'anin. Është shumë se vakt ta lexosh, por është më se vakt ta kuptosh se kuptimi ngjëlet me as Ramadan. Me njëri i qili lecën për nuk kuftonë, thjesht, du të marri se vape, por Korani se përjeton ndot. E pyte një dietar të math që këhë i Hasan el Basri, si shpjegrohet, thanë, që ne lecënë Korani, por nuk e kuftonë ndot. Ja the mund fa sekretin, si ju e keni mendjen të të këtë fundi surës, prit një kur maroj surja, prit një kur maroj imami, por se aji që lecën edhe mediton, a se ka mendjen të të këtë fundi surës, Zote nga bërë ka tyre që janë afer djepit e tire të muaj, dhe nga më shëronë për hirtë të djepit e ti, dhe të muaj vëzërë dhe, dhe motra, besitari është bujarë, besitari të të të jetë mund bujarë, se besot të zote, besot të gjennetri, i duke të vogët dënjane, por si të mosën të muaj, si ka adhije një besitari të jetë fërpracë, i të orështë të nguarë, i vëgërë, egoistë, përgamerin e ari i sel Ati njëri nësjo është dëgju ardo një herë të thëtë dykujt, jo, ja, nuk kam për të dhënë. Por, thonë, në Ramazan, a i shte dryshën, i shte përnë në gjinoshën, i shte sëpunë ati fladit që venë mas një lapë, mas një zabushije, venë fladit fresë që që njëron zemën të hapë kërarorin, shu ka qenë Profetë, s.a.q. Ka qenë i t'jilë se në për gjithdo në vitë të Ramazani, a i takohajnë në Gjibrilin, edhe për i së përsaiste Kur'anin në të, se iqtë shumë kujarë, a i në mësonë dhëneve, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe agjerusit s'ka për të paksuar asgjohë për agjerimin të ti. Në mësoj se në fund të për muaj ka një së dheka, o është e vukën me sësi, por është në shala në madhë të këzotit, së dheka e fitri e lidhën në agjerimin tonë. Në mësoj se njëringu që ka pasurin, është mire të jakë pasurin e zekatër e pasurin në të muaj, se se bapër shumë i madhë zonën e bujar në shpirt dhe e bujar në duar, pas sa rikthe në zemrën e pas sa nik në pasuri të japim për asaj që na ka dhënë Zoti, e shikojmë se Zoti ka fatënduar shumë më tepër nga çka kemi imagjinuar, gjua të them, së fundi dëzejve dhe motra në lidhje me Sadakanin me Lërgoshin ka përshtmallitur Zoti, ka shpërbim të jashtërgoshën, Sadakaja siç është transmetuar në hadithe të pejgamberit tonë aleyhissalam, e çton riskun e robit edhe e shuan zemërin e Zotit në e robit. Sadekaja, është tajë që shëron të sëmurit, ka i lache që i blem, do shtë të më miliona, ka një i lache që i blem pa para, por pak njëre të dirë. Sadekaja, kuhe të është nga i lache që ka ndikim shumë të matë, të pismurit. Sadekaja, është tajë që i arëgjërën të robit, bela, aty ku si a mërmendje, edhe e ruat njëriu në një vdek në vend që të pa pritura u deshën në çdo momentin ka mundësi të thotë shadeti apo kë një amanet për njerëzit e tij sadekaja është ai që i bën hir robit në botën tjetër çdo njeriu vetë hyn në hirën e sadekas sa nuk mallen atë që është sadekan as nuk mallen që hirën ku do të futësh at dit sadeka e fejluar nga zjarri i djhenemit zoti namon sot mua jurot të gjithë njerëzit e mirë të besimtarë Ata që janë të gjami, që janë të gjami tjera, kudo që falën të të një të të një të të të të botës, që Zotit në përshimë, në shirën e ti të pakunë, në muaj, në malë të Ramazanit, ti pastroj njëtët tona, ti lesoj agjerime tona, ti pranoj punët tona të mira, që pëshim të agjerime, lezimi kur anjë, dërnë një së dëkajë, dua e të nëndjerë për e ti muaj, rrahisht njëres në fatë, Dojo njëri së nga faktë pa, për a ty e gjithë otha, mire për a të njëri të të të kimin e zuri muaj Ramazan, dodi për e Ramazanit në këpaj në gabime, a i njëri nga ritojnë të të tijet, garë të zotit, zotit osta bofë në të njëri, Allahume amin, amin, amin, amin, alhamdhe më të gabim. illaher rabbil alamin والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين fesr the motra besimtar do besimtar njerëzit në këtë botë janë dy kategori e nuk ka të tretë një kategori e njerëzve janë në dorë në punët e tyre puna e dyrën kanë dorë një kategori tjetër e xhedhi i tyre i kanë dorë kush janë të parët dhe kush janë të dytë Ata që punë e i ka ndorë, janë ata që nuk janë më mësneshë që kanë të përdejë Ju ka ardhë në gjeli, është në bydhur të jetore dhe në gjistë të tyre Ta shmo janë në ndorën e mshinës e Zotit dhe ndorën e punës tyre Qëpar kam borë të jam për të gjetur? Zotit i mshërof të dhita që kanë të luar jetë Të dhita ta që vitin e ka njuar Ti kanë falu me ne bashkë në mazën e teravive, në mazën e natës Por se kanë patur risë dhe kader. Ka rinjë të Ramazan, në qalët në e nëshirë e Zotit. Katëgoria 2. Jena ta që i ka ndorë të gjedi, prapëse ka në bërë të ndorë. E gjedi i ka ndorë, jemi ne, një mund, një ti, jë gjdo kushti e tonë të jeton, sot dhe mërë fujmë në të të bërë. Jene ndorë të gjedi të tanë, ti ke më nësiso. Në e kërë, bërë të ndorë, të go shumë për në të mjëra. Pra nda gëleze të të nga shokëmi, se nuk se si ku është e gjeri jonë, dhe nuk e dim që si ka përqenë kuna, ma si vi e gjeri jonë, shfrydzojnë maksimalisht muaj në Ramazan, se zotin këtë muaj ka shumë sevapër, i falë shumë gjunanër, ka shumë shumë njërës që falën dhe mëshirohën dhe dalin nga lista e valore të gjenetit nga muaj Ramazan, Prandaj, të ndaj të shfrydzojnë maksimalisht të dezer dhe notra këtë muaj, kam pastanë parët se a njëri që e kapë Ramaz me këtë vërtejtë e ka dashë Zotit. Por ne gjitha ka këtë Ramazanën dhe nuk e dinë, pse në paska dashë Zotit që ne arritinë në Ramazanë? Zotit ka dashë se të agjerojsh një ditë, janë 70 dhe bitër, jarën këtë jarën gjenë në nërën, ti në shala do keshë mundësi të agjerojsh 29 apo 30 ditë, se të falesht një namazë, nate! Zotit ti falë gabinet e kaluër, a ti në shala do të falesht muajtë, se me lehet Zotit do të arrisht nate n që është mëjë mire se të të të dite të trejt, kërësurë vitet do të thotë që të arrishë fundin e të muaj, ku fërë Zotë i unë sotë ju kam paru të gjithë, ju që kini agjeruarë, po si kur të ishim dhe dhekërë. Mëshirën e Zotë më i Shalabu ishim, por zdo kishim mënsi, asë për agjerim, asë për litim kërani, asë për namaznatë, asë për natë qatëri, dhe asë për të aritur namazën e Bajramë, të ndaj e bëzër që Zotin adar në jetë, për nënflujmë, e të jetojnë në të muaj, një jo të jetojnë, se ka shumë të jetojnë në të muaj, por të nabojbër atyre, të jetojnë, duke e respektuar të muaj, Zotin e i pranofë punë të mira, në i patë të labire dhe punë të kia, Zotin e unësotë që në të muaj të jemi më apërë Zotin, më apërë vetëstonë, më apërë njëzve që kanë nevoj, më apërë që netit, më ndërër Zoti e forcof të islamen dhe muslimanët, si do mosnët të muaj, në tjetë pasipa, më të fort, më apër Zotit, më të fort, kundra vetës tonë, dhe kundra kundrështarve tonë, Zoti, inshallah, ashkuan të Ramazan, si muaj të dëshmis, këtë në porrë në banorët e gjennetit, dhe jo në banorët e gjennetit, Allahume, amin, amin, amin, alhamdilillahi, rubbilalamin, inna Allahume, alhamdilillahi, alhamdilahi, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملئ ال اعلى يوم الدين اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا امته بقوم فتنه فقهنا اليك غير ضالين يا رب العالمين اللهم اهدنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبلنا برحمتك في شهر رمضان اللهم لا تعاملنا بما نحن اهل وعاملنا بما انت اهل Enta ahlu taqwa wa ahlu mokfa. Allahum jajala min ash shahideen, min al maburin, min al marhumin, ya rabbal alameen. Allahum izzel islam wa nsuri muslimin. Fa izzel islam wa nsuri muslimin. Fa izzel islam wa nsuri muslimin. Allahum amin. Amin, amin. Alhamdulillah, rabbal alameen. Zotabranu kutu at huya, wa rafi salamu.